І Леон. Обережно визирнув із хвіртки кроків за тридцять від паркану зблиснуло проти місяця плесу озера і забованів мій гараж верба. Я затягнув Елю на заднє сидіння, розв'язав її руки і, відпрезавшись, побіг назад, цього разу вулицею. Біля будинку вже зібрався чималенький гурт голосливих дачників. Наблизившись, я зупинився за спинами роззяв, які збіглися сюди. А пожежників хоч викликали, стривожено вигукнула якась жіночка. Так і сусідні будинки загорітись можуть, он як гоготить. Та викликали, викликали, вже їдуть. А чия це дач? Якогось чоловіка такий високий, симпатичний, недавно кралю привіз, то вона тут і жила, якась відлюдькувата, ні з ким не спілкувалася. Краля? Шльондра тони краля, сором казати, гола голісінька по двору вешталася. Ну, хоча б там лівчик, труси, а то виставить усе на показ тьху. Ну може, вона в хаті? Треба подивитися. Бабахнуло так, що з даху посипалась черепиця, а з усіх вікон, ніби з вогнеметів, ринуло гулке полум'я. Люди сахнулися назад, хтось наступив мені на ногу. «Пробачте!» Я зацепенів. «Леон, падлюка, і ти тут!» «Хотів ще раз споживитися, жмеля добути!» «Адзуйський!» «Тепер забудь про цю точку, а втім і про своє ремесло дачника!» Здам я тебе, злодюго, солов'ю, щоб не не йшпурив по чужих дворах. Леон сердито хмикнув і, згорбившись, почула у той кінець вулиці, звідки доносилося противне завивання пожежних сирен. А може не здавати, дивлячись на сутулу постаті лайдака розмірковував я? Що з того, що його за грати посадять? Та й чи посадять? Мої свідчення – пуста балаканина. Леона треба спіймати на гарячому. Повернувшись, я поквапом пішов до озера. Ще звіддалік почув, як у гіллі верби дерчить моя машина. Хтось намагався її завести. Холера! Тільки цього мені бракувало. За кермом сиділа Еля. Вона хилитала туди сюди головою і раз по раз кліпала очима, як людина, яка з усіх сил бореться зі сном. «Геть!» – крикнув я і шарпанув ручку дверцят. «Очуніла на мою голову! У вогні не спеклась та в озері хочеш утопитися! Посувайся, поїдемо! А нас з тобою менти чекають!» із самим начальником карного розшуку Сергієм Солов'єм познайомишся. Тільки як тебе його показувати? Лопухами прикрити? А втім погнали. Чим швидше, тим краще. Притуливши Елю до шкарубкої стіни і притримуючи її лівою рукою, правою я натискаю на кнопку дзвінка. «Хто там?» – почувся стривожний голос. «Асю, пробач, це я, Торяник. Ти? А хто ж інше? Такий порі тільки пан Торяник у гості ходить. Почекай». Ширудінні, тупотінні, стукити, нарешті, клацання замка. Двері розчинилися так широко, наче в квартиру. Я мав не зайти, а заїхати возом. «Павле!» Ася заокруглила очі і стала схожою на собу. «Що з тобою? Щось трапилось?» «Нічого! Як це нічого? Ти себе хоч бачив весь у кіптєві, сажі, подряпаний, костюм пропалений? Фу! Горілий внесе! Ти що, пожежу гасив? Асю, про все потіп. У мене дуже важлива і нагальна справа. Мені потрібен телефон.